Qawluhu izkullu man qadla dafi tawhidi ila akhirihi Imanuhu lam yakhlu min tardidi <coughs> ah, Kita tengok mata sekali Dia kata setia awamukallaf wajib atasnya bahwa kenal bahwa tahu akan barang yakni sifat-sifat yang wajib bagi Allah wal ja'idah dan sifat yang harus baginya wal muntani'ah dan sifat-sifat yang mustahil atas Allah dan begitu juga sifat-sifat bagi Rasul yang wajib bagi mereka itu dan yang haruf juga yang mustahil ada mereka itu sebab apa kita kena tahu kullu man ah ha, nak sambung kerana tiap-tiap orang mereka yang qallada yang takliya fi tauhid pada segala peganget akidah aqaidah ak itu Imanuhu iman dia lam tak taksuni min tardidi daripada syak. Ah ha, ragu-ragu. Ah ha, di masjid tu sabik tu meletak hukum haram orang yang berpegang dengan taklik. Ha, ah kata iman tidak sah. Ah ha, tu mubalaghahnya. Ha, lalu itulah wajib kita kena kenal apa wajib Apo mustahil, apojahit. Ha, wajib kita kenal sebab tu, kerana ilmu lama kaladafit tauhid. Kerana tiap-tiap orang yang taklih ia pada ilmu usuludin pegat jawatul awal lain itu iman dia tak sunyi daripada ragu-ragu. Ha, tak kejak lah, mananya tak kejak, begonje. <tuh> Halap itu tengok ibarat kata syariknya, kaluhu kata musonnya, set Ibrahim Allah kani kata ilkul mangkallada ila firih itu haza ta'liil li wujud sabiqati ini ialah jadi enggak <coughs> bagi wajib kena. Kena tadi lah, kena as-sabiqati yang dahulu itu. Haa, kata kena ya dulu mana ma'rifati s-sabiqah. Inilah ma'rifati ma'ad wajabalillah. Atau wapun kita mudah, ma'rifati wajibi lillah wal-ja'izi wal-mustahil. Haa, tu kan lagi al-ma'rifati sabiqah an bagi wajib kena yang dulu itu <coughs> fa ka annahu qala makna seolah Allah nya asalah alamnya musannad qala salah sa musannad kata jenis wa inna ma wata ba'ala mukallafi dan sesungguhnya wajib atas semua mukallaf alellah tu ya panjang alellah lil li istirahis, dengan makna Ala kulli mukallafin, ya panjang alellah al istirahiyah. Dan sungguhnya wajib atas semua mukallaf, wajib oleh ma'rifatu ma'rifiyah wajib oleh kenah dan barang yang telah tersebut a ha, ma zikira hak dimulah a ha, pada kata makna qad wajiba lillahi wal jaizani kala kiamat teh kala kiamat ha, sudah ha, pada al wajib ma zikira min al wajib wal mustahil wal jaiz <coughs> sebab wajib kena li anna qullam qallada ha itu seolah Allah mensunnah kata gitu jadi fa'il maka bermula id di dalam mata itu dia panggil Lid ta'lil ha, Buka id li zarfidah Kalau id zarfidah itu makna ketika Haa, kalau Al-Quran dia kata Wa'il ta'lai Ibrahim Itu i apa? Haa, oleh ni suatu ketika zaman dulu ni Haa, ke id mana tu Al-Quran banyak ke wa'il, wa'il banyak ke id itu makna ketika waktu ketika dulu. Ha, kalau izah ni ha waktu ketika akad nikah. Maknanya Jumaat itu ha ketika ha sewaktu ketika dulu, ha itu kita bila kata izah itu menjata Iza waktu masa akad nikah. Ba tak apa bila bila. Ha baik Adapun ini dia panggil illatil ta'lil ataupun dengan kata lain dia panggil izza'liliyah. Jadi muhlikran. Ta wat <accelerating> taqlid. Ah sebab kalau sebut taqlid tu seolah-olah ditanyalah apa taqlid. Nah dia panggil wa istina Seolah ditanya apakah taqlid? Lalu jawab wad tatlidu huwa jadi ma'na hu kita ketiga itu huwa ay ma'na hu ialah al-aklu biqawli l-ghairi min ghairi ay dalilahu dan boleh baca gini min ghairi ay yu'rafah daliluhu baca dengan bina uruh oh, selalu boleh? boleh? Makna dafa tu taklid iaitu al-aqdhu mengambil ataupun berpegang dia qaulil ghairi dengan perkataan orang lain ah ha, tu ambil perkataan orang lain ataupun berpegang dengan perkataan orang lain min wairi wayri ayyura daliluhu daripada ketiadaan bahawa diketahui akan dalilnya nah tu dia kita pergi atas nama macam tu orang lain yang tak ada dalil dia panggil taklid nah tu panggil taklid kita pergi dengan kata orang dengan tidak ada dalil tidak ada alat selain tempat tu panggil taklid <tuh> ada pun kalau kita katanya pergi daripada kira dalih maksudnya dalih tu dalih yang sah lah dalih yang perempat lah macam dia panggil takli kalau kita misal kata kita pergi tu haddu mana dalih tu haddu awal-awal tak tahu awal-awal aku tak tu haddu aku tak tahu kot lain aku tak tahu dah aku pergi dengan awal-awal tu haddu aku pun tu haddu Ha, kita pegang Tuhan ada. Tapi pegang dengan perkataan orang lain. Orang lain bayak kata Tuhan ada. Ha, kita pun pegang itu tu. Orang lain wayat Tuhan ada. Kita pun pegang Tuhan ada. Jadi pegangnya kita tu tidak pegang dengan perkata walaa min gayri ayy ma'rafa daliluhu daripada tiada diketahui kan dalilnya. Dalil bagi Ah, bagi kawali, bagi perkataan agak lain mana dalil? ada semata-mata semata-mata kata orang dia panggil dalil, itu dia panggil apa? saklit Ah, tu orang okay, semata-mata hmm, ada pun tak panah hurai tak apa mana dalil kata-kata ada ha? ada yang mana dalil kata ada ha? tak dalil dah. Ha, so orang panggil berkata aku cuman tak pangai nak hurai dali kalau dia tanya cuba mu hurai cuba mu surak kok mana boleh ambil kita buat dali kepada Tuhan ha, kok tak erti nak surak ha, tak erti hurai bukan tak erti dali Paham mana kan ha, dali yang perlu tidak kita hanya kita dali ha, kita dali yang menunjuk adanya Allah kalau itu ada Allah panggil madlul Ha, ada kita ni kita ni panggil dalil ha, tapi tak umum kita letak kita ni tak umum ha, alam, ha, tu umum tiap-tiap barang yang selain daripada Allah, itu panggil alam alam hmm, Jadi kalau kita kata kita, kita ni yang gohil ni kita manusia tahap lain lagi banyak lagi ha, jadi tak umum Nah mereka kita kata jin golok nak apa anda anak kita tidak dalih kata ada Tuhan atau murad kita Murad murak ni alam ha, tak apa tu nak berapa anda? Hmmm, tapi cuma ya, lah. hmm, lama jauh kita ada pun dalih menunjuk atas adanya Allah Taala maka iaitu alam ini atau dengan kata lain dunia makhluk ini. Ayo Allah kos tu apa yang Pastu cuba hurai gak ataukah jalan kata makhluk ni dalih kata ada Tuhan? apakah jalan alam ini dalil kata ada Tuhan eh tak erti aku bukan tak erti dalil tak erti hurai eh, tak erti nak syarah nah, tak erti nak syarah maka orang panggil orang tu tu lepas tak erti dalil ijman orang tu panah wayak dalil ijman sekat tu je boleh wayak dia panggil panah dalil ijman boleh wayak sekat tu je ya? mana dalil kata ada Tuhan ha tu je dalil kata ada Tuhan Ha di panah wei ada satu. Hangana boleh kata baik kita buat dalih kata ada Tuhan. Ah ha, tak ana. Buket tak panah dalih tak panah huruk, tak panah suruh. Nah, ha, tak panah suruh. Haji kena ngaji cara menyuruh dia. Nah, ha, tu dia kadang-kadang panah hurai panah hurai sahaja surah ha? kerana kita ni baru kan apa makna baru ada mula kan tiap-tiap baru ada mula mesti kena ada yang mengadakannya tak terima nak jadi sendiri kan asal tak ada haa tu surah tu panah surah kan surah-surah pas tu orang letak haa dia banyak iktirak iktirak bila orang iktirak mari Ah tak lagi. Orang penganah surah saja, panah hurai saja nak tolak hak orang ikhtirap tak manah. Tak tak pandai orang orang pandai tak pandai tafsir lagi. Hmm, sudah panah hurai saja. Hmm, bila lagi ni atas? Kalau ginilah mano, kalau gitulah lah weh sekak. Kita boleh pelepah kedah orang lihat tak lagi, Orang panggil panai hurai saja tak pandai menolak syubhah. Tak abuh lagi. Haa, tak habis lagi panggil dalil tafsili. Habak kata hak ni fardu kifayah. Ha wajib kena kita belajar tapi syarat tak ada tekat atas semua je hak wajib kifayah ni. Hmm, tapi kena ada. Tak ada haa, tak ada berdosa Kena ada hak pandai suruh, pandai menolak syubhah. Jadi, jadi bila syubhah kekeliruan datang, ha siapa nak huraikan, siapa nak menolak. Tak ada. Ha terjadi haram bin lah. Ha, itulah makna kata panai hurai dali panam menolak sebahak itu masuk dalam wajib kipayah kita kena tahu Adapun pun kata alam ini ha, kita nilah menunjuk kata ada Tuhan kita panggil panah dali ijmali bila panah dali ijmali itu lepas daripada panggil takliq Nah, karena taklik tu berpegang dengan perkataan yang lain daripada ketiadaan tahu dalilnya ah tu takrif dia tu ni eh, takrif taklik ingatlah ah tak pandai kita tak ingat lah apa itu kita ambil maksud dia panggil ambil qaramai dia tu walaupun tak tak ingat lah apa dia al akhzu bi qawli ghayr min ghayri an yu'raf daliluhu nah nah mengambil yakni oleh seorang kalau kita nak kia fa'il ya mengambil oleh seorang dengan perkataan orang lain mengambil daripada tiadaa ha diketahui kada li perkara tafsir di sana dak akhzisy syakhsi bi qawli ghairi min wari an daripada tiada kenal ia akadali yum hmm. wal muradu bil akhz yang ah, paling nak syarah ta'rif Haa, saat ini dia ta'rif dia lah, ta'rif taklit Lepas dia nak hurai ta'rif pula tu Yang dikahanakki dengar kata akhz Akhz makna mengambil, pegang Haa, apa makna masuk di sini? Muraknya ialah al-i'tiqadu Haa, tu kahanakki kata ambil di sini Atau pegang Maknanya i'tiqad Ambil di mana i'tiqad Dia panggil berpegang Haa Ay ha, Tafsir mubah filanan Ay i'tiqadu magmuni qawlil ghairi hmm, Hadam Kita mubah pula situ Asaf yang mana i'tiqad I'tiqadu magmuni qawlil ghairi ha, Berpegangkan ha, Isi kanungan Bagi perkataan Bukan pegang dengan semata-mata perkataan Magmunjar Magmun dia panggil is, kanungan Ataupun isi Isi perkataan Ha, Manu tu lah hak tu lah. Manu panggil. Manu panggil. Ha, mandeluh pun panggil. Engati eh, lik-liklah. Jadi berpegang dengan ha bukan semata-mata dengan perkataan, perkataan tu kena pelapang, huruf -hu -hu, Tu kata eh Paulun tu, al-qau tu kena pelap wun. yang mau Ha, ini bukan murak pegang dengan semata pegang dengan maknum perkataan dia panggil magmun ia'fiqadu magmuni qawlil wairi ha, itu kanak kita wal muradubil qaw pula dah ha, kata berpegang dengan perkataan dia kata murak dengan qaw di sini umum na yashmalul fa'la barang yang melengkapi ia keperbuatan Ah, tu dia buka kaulah tu kena kau percata eh aku <coughs> tajuk, tak jodak kandaki kau disini ni barang yang melengkapi akan perbuatan ah, orang oh, ya buat gitu kita potong ya buat gitu maknanya nah, tu taklid watakriro aidan ah, dan akan apa uh, dia takrir ah, takrir ni terpanggil pengakuan ataupun penetapan penetapan lahana no, pengakuan penetapan satu orang dia dok kata di sisi kita, kita dok dia atau apa nyetakkeret. Ah maknanya kita beri pengakuan supaya zaman-zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallamah kadai kalau kau sahabat dok kacak dok kata tu kacak di sini dia jadi dia tak ada lagi apa. Menyukatah kau sahabat dok kata tu pas dia dengar dia dia maknanya dia takkeret dia akui. Kalau salah, geng anu dah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak dia tidak nak mungkar berlaku. Ya tak kira siapa dia. Ah wala yahabul mulukah tengok sifat oleh jadi Nabi. Wala yahabul muluka wa ya lillahi ta'ala wa yarda lirbon. Ah doa ayat apa, -apa? Sifat nabi itu ialah wala yahabul mulukah. Dia tak ada guru para raja, raja. Ha. Tiada ayak sifat nabi. Sebab tu hal letak dia tu besar lagi. Raja hak besar sekali tu nak. Tuhan letak dia. Bukan dia tu jadi jadi menteri siapa-siapa Dok dia. Hak Tuhan. Ha, bayangkan nak, nak guru siapa. Dia tu hal subuh, Tuhan besar sekali, Tuhan malikul muluk. Ha. Tuhan raja segala raja bukan? Katakanlah raja mahjadi tuhan dunia, siapa raja sekali? Allah Malikul Muluk. Nah, sekali itu bila Malikul Muluk tu dia, dia menyapa, dia menyapa. Ya tak ada gerung pun. Ah tu siapa yang nabi. Wala yahabul <tuh> muluka wa ya'budu da yamah lillah kerana Allah, ini yani kerana Allah semua marah, dia marah. Wa ya rabbal dan dia redho kerana keridaan Allah. Ah ha, kita ada basuh hati kita, meniti zina usap situ. Jadi mesti kita marah kerana nafsu kita suruh marah, dia diklain. Buket kita kasih kerana nafsu suruh kasih, dia diklain. Kadang-kadang bercanggah dengan Allah. Ah ha, tu sifat Nabi. Dia tak dulu, Ini apa kata dia berani kerana benar. Nah ha, dia takut kerana tak benar habis tu kita nak minta apa yang benar, apa yang palsu nyata nampak tu dia minta dengan tu Allahumma ari binampaklah na akan kami al-haqqa yang sebenar itu binampaklah ke kami akan haqqan, binampaklah ya sebenar binampak ya ha, tu dia bila nampak dah nyata dah Wah Robbuk hanya tibaah dan berilah kepada kami ubligh tuwu tuwu ubligh jalan tujuh jalan yang benar. Wah arinalba pula dan ke kami itu bapil yang palsu itu binapok bapilan minyato muleh, minyato muleh hari, hari hari binapok ha, jadi dia Lepas tu bila nampak dah Warzuqanajitina dah Dan dui ke kami boleh menjauhinya Haa ah, Itulah Itu hmm, kita Kena Kembali kepada Allah Ta'ala Kerana kita tak ada daya upaya Kita dapat nak tahu sesuatu Bahkan kita tahu Daripada dia beritahu Kita tahu Dia tak beritahu Kita tak dapat Ah Baik Itu Kita klik kepada ah, Makna tu dikhandaki dengan kata ma yasmalul uh, kandaki pau di sini termasuk pek lah, termasuk perbuatan anggota dia termasuk takriran lah, aidan ha, ah pengakuan ah ha, atau penentapan ah ha, itu dia orang kata waya depa dia ya, dia ha, atau pau buat suatu kata dia tak ha, tengok ya, dia, ha, ya, dia. Ha, tak ada kata pau itu mana dia menentang tu pau sahabat dah makan bop depan dia dia tak akali. Nah, ha, bahkas tengah dua ayat tu dia nak allah tanya nak jepuk kita panggil. Ah, ha, dewa ada tu. Bok Rasulullah. Dia pun tanya kliatanya. Ha, ah, tanya kliat ada ada -ad jepuk tak? Nah, apa lah. ha, tengah tengah sahabat diantara yang Khalid bin Walid dia buang dia. Rasulullah tak boleh ker? Haraya ker? Ah, ha, tak, tak. tidak ada di bumi kaumku. Ah, ha, tak ada di bumi kaumku. Manukukum kaum tidak ada. Ah, ha, ibudak ni tak ada. Sampai betul orang ni muka riak pun. Ah, ha, nak riak, kok ni. Ah, ha, banyaklah. Ah, ha, bagi ni aku tak ada. Maka muka tak ada ngeni. Maka tak makan sabit tu tapi dia tak ada la dengan makan tu panggil takrir. Nah, ha, ha, ha, kita pergi dengan takrir tu pun jelah juga. Ah, ha, maksudnya kata taklik juga. <coughs> Kemudian wa kharaja dan telah keluar lah dengan kata kami ai si ta'rif at dengan kata kami di dalam ta'rif taqlithani tu kami kata min ghairi ayy ya arifa daliluhu kalau baca gitu apa tak apa rojak ke sorry apa tak lah. nah, kalau tidak min ghairi ayy marfa daliluhu daripada ketiadaan bahawa diketahui ah ha, kami kata gitu dalam takrif itu keluar hak mana kharajat tanamizah fa'i e. kharaja telah keluar oleh sigal tanamizah tanamizah jamak pada tilmid kita panggil murid-murid nah tilmid ah ha, ha, anak-anak murid ini keluar Ah ha, murid-murid ni tak termasuk di kata min ghairi ayy rafa daliluhu ba'da ayy yurhiduhumul asyaku kemudian daripada bahawa tunjuk ajar akan mereka itu talamiz oleh al asyyaq oleh syekh oleh guru-guru tunjuk ajar lil abdil lati ha, bagi segala dalil dalil ah ha, tunjuk ajar segala dalil dalil jadi pada mula kalau kita tak mengajinya Pasal dia Bila guru tak hurai kita tak dengar Guru tak suruh tu kita tak dengar Dia tak wayak dalik kita tak dengar Haa lepas tu sudah pada dia hurai sudah Haa kita pun mempunyai orang-orang guru tak wayak Maka adakah itu panggil taklik? Tak Haa nanti dia wayaknya Hmm dan ha, jadi makna kita dari daripada tak tahu nak tahu melalui belajar dengan jalan sabaknya menjalai sabaknya ialah ialah kita ikhtiar dan usaha usaha kita yang belajar ha, Jadi bila belajar tu ada huranya irsyadul ustaz kan syarat nak dapat ilmu tu kena irsyad irsyad ustazin punya ajar guru Tunjuk ajar guru tu syarat nak dapat ilmu ah ha, yang ni syarat ke kan? di antara ni irsyad ustaz ah ha, kena tunjuk ajar guru maka masa guru duk hurai kita dak dengar berhati dengar tu ha, sudah jorad kada ada kita nak napa ha, atau lepas kita turun guru lah pada hey. ha, zuhid ah dak tak banyak taklik ade m di mana kharaja fahum maka mereka itu at kalamiz ah ha, tu mereka itu A'rifuna La muqallidun Saya panggil orang A'rif Orang yang dapat tahu Dapat itu Bukan muqallid Bukan muqallid hmm, Itu dia Kemudian Kamudian Wadharabalahhumus Syekhus Sanasi Dharabah Masalan Dan telah menjadi Dharabah Mana Ja'ala Supaya ayat-ayat wabriblahum Ay waj'al Mana itu dan telah menjadi bagi mereka itu telah membentang oleh bagi mereka itu oleh Syekhul oleh Al-Syeikhus Sanusi ha, telah menjadi bagi mereka itu bagi siapa dia tu bagi at-talamiz ah ha, menjadi oleh Syekh Sanusi Rahimahullah taala menjadi akan matalan ada suatu perbandingan Lilferki bagi membeza Bainahum antara mereka itu Talamiza ataupun Talim Arifin Tak sisi tak apa Menjadi bagi mereka itu Arifin Oleh Syekh Sanusi Syekh Sanusi menjadi Kesuatu perumpamaan Atau bandingan Nisa Lilferki Kualamak Beza Bainahum antara orang Arifin wabaynal muqallijin atayu ala takhli yang misal dengan apa darabah masalah di jama'atin dengan suatu puak satu gulungan orang yang nazaru yang tengok mereka itu satu ruang kuah itu pakat tengok lil hilali di jama'atin nazaru lil hilali alih lepas pada war tu buka alih ladak tu alih tu lekak lepas pada war tu ah. di jama'atin nazaru jadi ha, misal dengan suatu jama'ah satu burungan puak yang lehak mereka itu lil hilali yang tilik kepada anak bulan ha, supaya tak tengok anak bulan lah ha, anak mulai sahri dua dia panggil hilal bila lepas pada itu dia tak panggil hilal, panggil komark lah orang demo tak anak bulan. Ah. Jadi supaya mama-mama tengok anak bulan. Ha dia kata, Tak kalau tengok dia tengok mari. Sada qaba' duhun li Maka terdahulu oleh seni sembah mereka itu jemaah dalam kita kata waktu 10 ke. kita tengok anak bulan nak menunjukkan Ramadan kau belum puasa dak lagi tok ni. Haa, tengok anak bulan. Habis 10 orang Tengok-tengok-tengok Pakat ada tilik anak pula Maka terdulu oleh setengah-setengah Mereka itu jamaah Liruk Yasihi bagi kelihatan dengan hilang. Haa Dalam 10 orang ni nampak sahaja Casa Zaid Zaid nampak Haa Zaid nampak sahaja 9 orang lagi tak nampak Tak nampak lagi Tak salah ba'duhum dah nampak Fa'akubbarahum dihi Maka maka memberitahu, mengkhabar, mencerita, ia iya, mak buhum nampak tu, buhum aja mereka itu aja aljamaah, yang tinggal lagi, nak nafkoh lagi, mila wajah lagi, di no, sana memberitahu dihil hilah, ha, dia tunjuk aku nampak nak bula, dah, kalau ada wajah tak, aku nampak nak bula, ada ha, wajah tak, aku nampak nak bula, kalau ada wajah gitu ya. Tadawayat aku nunjuk situ sunyi juga orang aku nampak nak bulan. Ha ya ya aku nampak nak bulan. Tak kala diawayat tak aku nampak nak bulan. Fa in min ghairi mu'ayyanatin maka sembilah orang lagi dekat katakan Maka jika membenar oleh mereka itu. Ha kita nak katakan kanah. No? Ha ah. tapi lain pada nampak tu lah. Maka jika membenar mereka itu al-jamaah yang tinggal lagi, huh akhirnya dia baca bohong. Ang membenar daripada tiada nampok. Oh dah mau mengata nampok. kami tak cajur, pakai cajur mungkin. Ah, ya? ha, tapi tak ada nampok yang matos tidak tu ninggiri mak ayat daripada tiada nampok dengan matos palo. Bismillahirrahmanirrahim lagi dia pakai hmm, Dah kata napok pakai Pakai napok Kamu cari semua lah Haa tu paling berpegang dengan orang lain lah ha, tu Haa tu Syekh Sanasi buat misal balas tu Maka orang ni panggil orang apa ni Haa tu dia Adalah mereka itu panggil ha, dia panggil muqalli dia adalah mereka terjemah orang Selain daripada bakduhun seorang itu Dari panggil orang ini orang mukalli Sebab dia tak nampak sekali ha, Pakai percaya kepada semua yang nampak itu Haa kalau gini Wa in arshadahum bil alamati Dan jika menunjuk ia Ia bakduhum yang nampak tu, Bakduhum arra'i Haa seorang yang nampak tu. Dia tunjuk akan mereka itu jama'ah Tapi selain pada dia lah Tunjuk dengan alamat Dengan tanda-tanda Ni anak bulan duduk sini ha, Duduk situ dia tunjuk tanah Gitu-gitu-gitu hanya boleh bayar dengan alamat gitu. Hu, Sehingga nampak Sehingga pandang mereka itu Al-jama'ah selain pada dia tu Hu akan nampak Akan hilal Jangan boleh Oh, ha, dalam belakang tu tidaklah mereka itu jamaah tu tidak panggil muqallit tak bukan dia turut mula-mula tu dia tak nampak ni kawan ni nampak dulu ha, Zahid nampak selama hari dulu semula dia tak nampak lagi lepas tu pakai percaya ikut Zahid wayak, nah. ha, yang tak ada dengan dalit tak nampak tu panggil muqallit bila Zahid rakyat nampak dia kaya rakyat dengan Dali Bini dengan Dali ini dia berat-at oh. ha, tu orang panggil dia nampak sendiri dah lah ha, maka waktu itu orangnya oh, Muqallit dah lah untuk hmm, dia ha, habis itulah Imam Syekh Sanusi buat misal ha, buat misal nak beza antara orang Muqallit dengan orang Arif dalam bab ni hmm Ha tu buat lah mana mungkin Tuhan ada kata ada? ada. Ha ada berapa? Esa. Ha masalah. Ha Tuhan bersalahan. Semua tu mana boleh? Dan dia akan menzalim. Tak ada alam ni, apa ha, nama ada alam ni menunjukkan hmm, adanya Tuhan, esanya Tuhan, apa ha, nama bersalahannya Tuhan. Hmm dia dia. Berhura Dali berhurai dalil. tak mana? Ha yang panggil lepas da taklik sikit ya, sangat lah cerita-cerita. Tapi tu secara umumnya khusnul zann kitanya iaitu semua orang Islam tu ada dalil dalil taklik. Apa dia ni ada dalil ijmal dia panggil. Henga kebanyakannya tak pandai hurai Ha kadang-kadang hurai Ha tapi ya ha, panggil bila ada kelentang tak pandai nak menolak sibah. Ha, Kebanyakkan kita duk lah bagi orang tak mengadap, tak mengaji secara halus dia anak kata dia panggil bin juga. Ah ha, bin juga ah ha, sebab kita tengok pujia dalam aqidah. Kata mari uji dengan aqidah. Orang kakah ah kadang-kadang orang alim, orang pandai di puji alim dalam media lain, puisi halusi dalam benda usuluddin tengok terbalik juga. Ah ha, tu panggil ibu aqidah. Duan mari juga dengan hadis, dengan quran, dengan apa. Ah ha, jadi pegang itu terbalik tak nah, pagi lain macam-macam kan tak hmm, pagi ke tuhan bertempat tuhan berjiho macam-macam lagi -macam, kan ha, dia panggil jatuh dalam sebahak apa orang awan ha, kadang-kadang orang awan kerja ha, dia tak pandang nak hura dah ni tapi kerja ha, dengan ni tuhan lah hmm. habis wa qawluhu fitawhidi wa qawluhu fitawhidi ai fi ilmil aqaidi katanya kata musannif fit tauhid di akhir tu dia kata izkulum man qalla da fit tauhid ha perkataan fit itu maksudnya ai fi ilmil aqaidi Karena aqidah tauhid itu bukan makna asad makna asad tauhid itu makna mengusa মানে kita i'tikadu Allah tu tauhid ini bukan murak begitu murak sininya ittahi ai sih ilmu al pada ilmu pegangan ha tu walaupun walau ta'allaqat dan dikala bersangkut pau ia ia al aqaid tu pegangnya walaupun bersangkut dirusuli walaupun bersangkut dengan rasul-rasul pun apa kita mangga tauhid tauhid mengesakan Allah kita ingin tikak benar orang jadi rasul tu bukan Tauhid tu bukan Tauhid tu kita ingin tikak orang jadi rasul ni bersifat dengan sedih benar Haa, bersifat dengan amanah orang yang betul orang yang betul sangat Haa, tu dia tu kita ingin tikak belah tu bukan dia panggil, panggil Tauhid Tauhid ni kita ingin tikak usaha Allah Haa, tu Tauhid lepas musan yang katanya tiap-tiap mereka yang taklit pada Tauhid murah di sini ilmu alaqai ilmu alaqai juga banyak ilmu tauhid amrah tu wala pak dengan rasul-rasul pun bagi tauhid juga kan ah ha, kalau gitu tak kala tafsir ki, di fit tauhid di mana fi ilmu alaqai balaisal muradu bitauhid maka bukannya dikehendaki dengan tauhid di sini ialah isbatul wahdati dimana dekkan keesaan dikhususihi dengan tertentunya tentunya ah ha, tu kerana tauhid makna musah ah di sini mak makna tu bukan makna tu tauhid di sini namu ilmu akidah ya. ha, ah ilmu akidah namu juga ilmu tauhid panggil juga ilmu usuluddin panggil juga ilmu kalam ah ha, hok tu hok di sini habis ha, cukup dulu Qawluhu imanuhu lam yakhlu min tarbidhi